Atzikiak diren pertsonetarik ehuneko 80 eta gizonak dira Maroko, Pakistan, Algeria eta Brasildik etorriak geienak ogeita bost eta 29 urte artekoak dira eta zimadek salatzen du zengeineko akordioak argudiatuz kolorearen edo itxuraren araberako kontrolak egiten dituela poliziak beste arrazoinik gabe. Bilan iluna egiten diku zima delkartearentzat Hendaiako erretentzio zentroan lan egiten duen Francisco Santchezek. Le bilan il est L'an dernier, nous avions 315 retenus du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Actuellement en 2014, depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes à 389. Donc soit 70 personnes en plus, ce qui est énormissime. Hainbat adibide konkretu salatu ditu zimadek. Nigeria Arneska eri baten alde batetik, biziki larri zena eta mediku txostena galdua izan dena, armeniar gazte batena ere, bigarren aldiz aitea izaiteko tantzena eta egazkinera igotze ukatu ondoan gaur egun presonde giratua dena kooperatu ez izanagatik. agatik. Erretentzioa, zenbakiak betetzeko erabiltzen dela salatu du zimadeko Francisco Sánchezek. Efektimant, la retentzioa hori duetra un eksepzion, C'est devenu un outil procédural premier, c'est-à-dire qu'actuellement les administrations privilegia la reten, a exist dot moian moins koerzitif pour justement regulier setmigration klandestine. Bi errefusiatu estatutu lortu dituztela hala ere goraipatu du zimadek Nikarago argato homosexual batentzat eta feladon komunitateko Otxina batentzat. batenzat. Aurten atxikiak izan diren hiruunnta laurogeita bederatzi pertsonetarrik hirurogeita haaseei askatu ditu epaitegi batek, berrogeita bederatzi prefekturak eta hirurogeita hamaika pertsona izan dira jatorrizko herrialderat, Igorren Gaurregun erretentzio zentroa betea da, hogeita mar pertsona dira bertan, gehienak Europako beste herrialde batera joaiteko baimena itxoiten dutenak, herrialde hartan paperak baitituzte.